vuzela tot aia. citește -o și dă-o mai departe. Cât mai departe. Capitula șaptea B dublu plus cu două de plus. Această E în plusă, după bis ultima vuvuzelă, multe, multe pluse, puse și nespuse. Că mai ales noaptea, când era mai liniște, se putea auzi în tot statul, dintr-un cap în altul, cum duduia cazanele de țuică. Du, du! Și puțea numă și numă și a. și du, du, pu. PU! Că toate avea grade dublu plus fierte și gusturi dublu plus rafinate. Că de aia puțea numă și numă ațuică de cazane, făcute din sâmburi de portocale amare. Un satan care sătănea santina în deplinătatea putorii sale trecea pe la fiecare și gusta să vadă ce gustare? are că e cam recunoștea fiecare după nevoi, vorba aceea. Fiecare după cât poate, fiecăruia după nevoi să-i se ia cota. Nota autorului. alte măști satanice și alte măscuțe mai michiduțe cu cântece de dorul Leri și de frunză verde, că așa era a, era, frunză verde, cu dor de dor de mun, că dublu plus dor. În șantiera din fosta Corabia, cu raion, corabia urma să fie construită iavași-avași. Asemenea, cojii unui ou. Adică, se formau curbele cocii mai înainte de a fixa coastele interioare de sprijoană. Că nu am fi putut coase scândurile în interior dacă ar fi fost coastele în cale. Calele erau încă goale scândele, trebuiau răsucite și curbate înainte de a fi așezate în poziția lor și cu sute. Dar mai întâi erau spreiate cu ceaie de urzici, contrapurici. Că aici intervine, pe vine, rolul conducător al mai marilor omani de partid și de stat, pe care răchițele i a dat. Știau să ascută coase. Și știau mere la coasă. Și chiar mereu, mereu, pe scurt știau coase. Dar s-au stahanovit. Operația de cosit e plină de înflorituri și strigături, de „hei, hei” Și e un joc hăit de doi. Ca așa joca joaca pe la noi doar în cuplu băboc e În Joc pe perechi, unul înăuntru și altul afară. Cel din afară trage un fir de sfoară din fibră de cocos. Neapărat. Vezi rețet. Înapoi, prin gaura opusă din chilă și din nou afară. Acolo venea rândul celui care era afară și care până atunci stătea și el la rândul lui cu o chilă de pălincă lângă el, exteriorul răsucea cât putea sfoara în jurul unei p -p -p -p pârghii din lemne tare și o trăgea cât putea mai strâns și mai vârtos, până pârâia și făcea prr prr -era. Era ca un fel de cor de pârțe, ca o alternanță la putere. Când părția interiorul, exteriorul se abținea și ținea contra. Apoi ținea contra interiorul și se părpârea exteriorul. În un, unele caze părțitul era ajutat cu și era ajustat cu băsitul, contra cronometru. Că venea un fuț din satul Băsești-Sat și făcea instructaj de protecție a muncii la locul de munci. Eu cred că cam de atunci, de aceea, corabia duhnea a mai multe generații de boci constipați. Dacă coborai în cală, te izbea o duhoară grozavă, de santină, o, o cită, și dacă mai coborai și în santine, te izbea un duhor groaznic de miasme, o oclocite, deși se spunea că bășinau miros, la bășinau. Că se ajunsese deja la a patra generație de latrine pe arcă, și deși pe toate scria în latine, Unde da și unde nu, ăștia se acă pe unde i-a pucat fiindcă nu știa scris cititul citit în limba aia. Totuși, niște tofmoși bășinoși, ceva ni le galiști cumva, trebuie să fi fost pe vreun deva exilați prin cale, că prea era miros și stație de gazare gazele care producea acel miros urât, mirositor, atacă obiectele de metale care cocleau și se negreau. De fapt, gazul nu provenea de la zăcămintele de boci, nici de la șistul bitul băsoase, ci provenea din interacțiunea dintre apa de mare, din mare, și uleele vegetale, cu care vor fi fost unse cusăturile pentru a se conserva funia de fibră de nucă de cocos. Cocoșii, cocoșii, pardon, creștea prin omanie în toată comuna pretimpurie și erau vestiți codrii vlăsiei, în care se cânta codrule, codruțule, dăm și mie un codru de pâine, că de nu te aia, ca în codru, luate-ar codruța, că codrui face frace cu romanu și care dădea cocoși. Cocoși. În prezent, pentru a se evita acest subiect, că dă ce codru înseamnă doar un sfert, adică o e o robin hudeală de taxă de fix 25%, și pentru a încheia totuși nota asta, care și așa e cam prea, din atâția cocoși, retrocedați cu drujba, confortprov prov, drujba-i drujba, i drujba slujba și slujba, au mai rămas doar uh, cocoșii moșei, cocoșii romilor, bazmu cu cocoșii roșii și cocoșul una, care și el urma să rămâie fără ea. Dacă mă întreb cum, uh, citesc de la pagina 201 sute un parese dintr-un george nu știu cum. Femeia se ridicase în capul oaselor strigând după ei, fotu-vă mama voastră de porci. Pe urmă își dăduse seama că stătea pe ceva moale și se urnise de pe genunchii lui Winston pe bancă. Scuză-mă, cocoșel, nu m-am așezat eu pe tine, dar curiștii mi-au făcut Vânt. Punct. Am încheiat citatul și toate parantezele, par exemplele de cum se f -f fură azi. Pe asemenea nave cu sute, pericolul de a fi gazat era permanent. În plus, era mai periculos ca un petrolier, că oricând lemnul putea lua foc și arde. închipuiește să navigăm pe un vas de lemne sub un soare tropical, pe Marea Neagră, unde e Marea Neagră mai mare. E undeva prin Caragiale ceva cu o mare inundată, parcă. Revenind la procesul de coasere și de descoasere a unei corăbii cu sute, ziceam că ăla răsucea cât putea mai tare sfoara în jurul unei pârghi din lemn tare și o trăgea cât putea mai tare. Sfoara devenea tot mai întinsă și părâia, prr, prr, se auzea prin țarat de dimineață până seara. Te ziceai că trec regimente de băși, bășinoși. Pâr-pârâitul era pe semne un semne că oamenii muncii muncea. Indiferent de vreme și atât în exterior cât și în interior, posteriorul, era active. La activiști. Împunsătura tip mama împunge și eu trag era temporar închisă cu un cui de lemn. Apoi procesul reîncepea cu următoarea pereche de găuri. Și tot așa. Cel din lăuntru trăgea un fir de sfoară prin gaura opusă din chilă și cel de afară trăgea sfoara afară și bla, bla, bla toată ziua și toată noaptea. Uite așa s-a construit nava iconică a secolului XXI. Echipele mixte de împungători tregători se mișcau în sus și în jos, trăgând într-un rind constant, bătând și lovind. Ritmul cea plinez de lucru în bandă era dat de toboșarii din aparatul represiv de stat, acei aparatnici reprofilați pe toboșeritul vremilor lor noi care învăța toboșeria de la tobosearul șef, Beria, bătând și lovind și împungând de câte trei ori pe la o parte și cam totdea ori pe de cea, l -altă. Că cu așa un risc Tahanovi s-a călit oțelul. Pentru ca munca în echipă să meargă șnură, tură, după tură, cei doi parteneri de val sincron se mișcau simultan într-un ritm monoton de simultan înainte și simultan înapoi. Simultan doi pași la stânga, binișor, urmați pe urmă de simultan doi pași la dreapta lor. De stepe. Atât cât le permitea lungimea uh, lanțului care îi lega. Că arătau ca niște amândoi împiedicați, de tot cazul. În tot cazul, defilau ținându-se de mână ca la grădii, doi câte doi, cu lanțul doar la picioare. le erau complet libere. Era mai mare plăcere să-i vezi pe de defilând ca niște autentici australi. Piteci? Că munca era o plăcere în era aceea, că și pe VC trebuia să meargă împreună, grație spiritului de echipă și se turna unul pe altul cu schimbul. În schimbul 1, 1 îl turna pe celălalt la capo. Apoi se schimba rolurile în schimbul 2 și victima devenea la rândul ei turnător și torționar. Se reeduca unul pe altul atât de bine încât deveneau uniți pe viață. Viețași. Într-un cuplu sudat, care odată fusese plecat în căutarea unui suflet pereche, și o casă într-o carieră de piatră. Ultimul hit. Ați văzut cum s-a construit nit cu nit Titanicul? Că Titanicul s-a construit nit cu nit. Și ați văzut cum lucrau nici Tuitori în perechi? Nu s fi văzut. Dar uite așa s-a cărit oțetul și s-a întărit familia și pe aici. Fiecare echipă s-a format și s-a reformatat la dublu plus, mixt, de împingător-trăgător aici, în Cusătoria Măreței Arce, din fosta raia Corabia, raion, Da, fiind un proiect dracul atât de gigantesc, schela cusătorii ținea tocmai până în schela Brăilii, că trecea și prin Bucale, era mare port la mare, nava, cea mai mare transportator de containere ce nu se mai pomenise de mare putea transporta în orice direcție voia pe mare bărbați, femei și copii. Protocolul de salvare era în ordine inversă, copiii și femeile mai întâi, Separați pe clase, clasa 1A, A, clasa 2B, clasa 3C și clasa 4A unde era boc actual. În plus, la clasa minus plus, încăpea la o adică și un echipaj, echipat cu tot ce trebuie unui echip. Închid temporar paranteza asta și mă întorc la cealaltă rămasă între deschisă, în care pomeneam de echipele de cosaj care cusătoreau nave cu sute. Că trebuiau mereu apreciată prezența spiritului de echipă cusătorii, care puteau să, dacă putem să numim așa, ca pe cusătorese, erau grupați pe perechi, dar inverse la uh, cur în cur și noapte bun. Pe perechile sfăreau fiecare cum putea. Sfor, sfor, sfor. sfora sfăra întruna, în mânurile dibace ale echipei de sforari. Erau și echipe de ebe, sforărese, dar erau mai rare. Și nu sforeau așa de bine ca cele masculine. Și dintre toate draculele, cea mai draculă și mai draculă în toate era echipa movă, cea mai stahanovă, dintre stahanovele cu vele. Echipul prezidențial cu chipul bun de telenovele, de bocit, fiind format dintr-o bocitoare, cu era numărul 4, și din bă se cârma, Ce? cel mai dibace sforar, atât de priceput în sforării și alte copilării securistice, încât se zice că dădea meditații zilnice la ei mai încă copii. Ce pot face două mâini dibace, mai ales lu de patru ore alesul neamului Bog Minunea, cu care pedala în tandem și îl ghidona încă din secola de nu mai știa când cum luase puterea acest matusalem. Dar în acele epoc de boc în boc încă se mai copilea pacilea, cu tot copilăretul lui de pe de gâscofon, tot cel mai dibace era și prim cârmace. Și orice ucenic, cât de mic dibac se voia cârmac. Și cam vrea să-și întreacă maestrul. Da, ea? Băarcă, cât era el de sculă de prim-ministru, Boc aștepta și tot aștepta să facă între ei puțin rocada, adică schimbul. Că până atunci se rocădea doar Boc cu Boc și el pe el și se sforau unul pe altul și se arătau cu degețelul că care de care era mai căzut în cape până când într-o zi caput sforării era ziua luna și data de 7 a 7 -a ora 7 GMT ora locală 4 AM oră când a început a fefetare sforării opoziția sforând nașterea prin cezariană a unei mici loviturici de stat. Dar nici echipa pe de guve nu putea sfărăi în liniște într-alta gălăgii și screme heirupe. Așa că sfără pe de guvelui a început și ei să se ciupe de cure și să se gălăgieze și mai tare și să se heirupă de zghiere că Săriți, că vin alții la putere! Helpe, helpe! Că începuse și se desforărea Revoluția Portocalie, scamă cu scamă. Abac seamă că copul co muncă și artă era o cârpăcie și nici aia cu coasa nu se mai cosea bine că avea coasa tocită, ca și secera și ciocan brusc, cam prea brusc, deșteptată din somnul cel de moarte în care sfărea cu bulbuci, Coana Europa a ieșit la uluci, uluită, și a zis Hopa! Iute, bă! Cine zice că help? Cine se helpă în pace și nu ne lasă să sfărăim în pace? De ce, bre? De ce? Estici ăștia au rămas tot în este. Și de atâta timp ne este butea cu pulbere pe care moță Parlamentul european. Noi. Mai bine s-ar cositori capacul butoiului pe care stă de ancălare, cosașul la mic cu coasa mare. Altfel, putea să se vezuve danful de pu putoare, de vuvuzomane, tocmai până în noua Tasmanie. Că nu degeaba s-or fi helpândă aia. se dăduse sfoară în țară, în tot locul și în Europa, că ce s-o face lumile fără bocu și băsu, și fără clopul, băsist. Că ce ne facem bre? Dacă echipul președințial nu mai e... aman, aman de democrație, ăsta e curat rasisme, și eveniment rarisime, Europa liberă pusese steage în Bernă, comemorând anticipat pe serenisimele băs lovit de o așa lovitură. Și de la Berna venise țidulă, o depeșe în șapte limbi și în rusește, că se scade ratingele de țară omană și o intră în falimente și în moarte clinică, și în toată Europa liberă se trăgeau, se pregăteau să tragă oblonul și să fugă din țară. Dar deocamdat mai sfărăiau câțiva pe aici, pe colea, că cine știe, poate, poate, pe, pe ce, veștile nu ar fi chiar așa de adevărate și nu fi dracu chiar așa de negriu că ei cam știa pe acolo că tirexul fără izaur, se făcea că la mititica, la răcoare, Da de acolo sfora sfor, sfor, sfor, căderea bastirii, sfor, sfor, sau da, dar de văzut nu se vedea cum trăgea sforile europăpușarii, dar nu păpușereau la unison același sfor. Unii sforau mai mult și dădeau drumul la sfoară mai repede. Alții mai stângați și mai noi, între ale sforăriei, sforăreau mai lent și cu sforaie mai groase. Fiecare sforăitor sforăia cu alt scop. Era clar că fiecare Europ de pe mapa mond sfără pe alt ritm, și mai ales, că aleși nu vorbeau toți același limb. Dar în schimb, până la urmă, s-au încorat sub bagheta. care veta, care zoe fi bărbată. Asta e din altă carte bre. Pe aici nu se mercăle. Ziceam că s-au încorat. Sub bagheta mai sforă izaură, au unei izaure de bine. Nu sclava, bă, cretine. Pentru a preveni un măcel între părțile implicate în conflicte, fraa și-a dat fru la imaginație că cică, lovirea n-avea motivație, nici suficienți pixeli și că, oricum, lovitura era faultă pe la spate, că-i făcută fără cuvințarea în altei porți, după ce i-a încolonat și pe unii și pe alții, le-a spus în cipriotă și la unii și la alții că bă, tu vă actungă, tu vă ajungă, vă cu atâtea sfor sfoare, că vă trimitem trupele i sfor să vă isfoare. i sfoare. Eu uite așa le-a închis gura deși se pare că și acesta era un răspuns inadecvat pentru așa o criză. sforă Izaura mai sforărea ea ce -ea și după ce sforărea pe jumătate, ora locală 4 am se amâna și din cauza asta și lovitura se desforărea și se micea și se destrăma conform cei care nu sunt cu noi ca noi, în flăcările noastre se destrăma. Așa că sforăitul la omani, la omanii mici și la omani mari, a rămas un obicei, vechi obicei, Rămas la ei de la sfoile pe care le-au sforăit în procesul de coasăre a unei corăbii cu sute și poate de la sfoara de la o pincă. Ori sfor, sforul aței de mămânigă. Uneorea, mai ales vinerea, mai sforau câte un cârmei de sfor între ei. Fora împungător, fora trăgător, Apoi se schimbau rurile mai înainte, aș, Era același, tot înainte, tovarăș, tot înainte, tot înainte era mai bine. Dar pe melodia cu dinero, vamos companiero. La întrebarea de răspunsul e: Bla, să vă trăiți bine! Epoca care va încânta cu cântecul ei de siren, dar deja acest epoc de băse și boc ca a pește împuțit și a o clocit. La întrebarea de răspunsul e la să vă trăiți bine epoca care va încânta cu cântecul ei de siren că deja acest epoc de băsă și boca a pește împuțit și-au ou crocit, în piscem, se termină în coadă de pește, adică frumosul început al primului bocu 1 cel care cosea cu coasa și biciuia cu biciu, avea și pușcă și curea, nu prea se potrivește cu scârbavnicul sfârșit al acestui scârbavnic mădular de boc patru, dar și multe de să trăiți bine a promis înainte și cam niciunele nu s-au plinit. Mister să trăiți bine are o atitudine gemanfutistă față de orice prop, care nu se referă la coasere și coseli, e unul din aia care nu crede nimic decât în bocul lui. Pentru unii, ceilalți, într-o altă băseală, viața de zi cu zi pe arcă e o continuă coseală. Suntem într-o mere oboseală, exceptând fericirea de a trăi traiul de pe arcă și de a împungăci tot felul de coaseri. Activitate care ne ia aproape tot timpul. Noi nu, nu, suntem ca acela sau ăla sau aceasta sau matale sau tălică care prin inactivitatea sa abordează democrația. Oman, fiți vigilenți, vigiliți-vă. Dușmanul de clasă nu doarme, ca paianul care țese pânza lui cu mreje. Coaseți și brodați și vigilați de pază. Fiți activi și active. Activiștii sunt niște activ băutori de activia. Ce altcea ar putea fi niște activiști din activul de partid și de stat băzist? Că și ei erau niște omeni, ai muncii. A, nu chiar continui să cred că securiștii aveau carte de muncă și pontaj și că totuși o fi existând pe undeva într-un format care să le permită să-și ia pensia. Nota a doua a autorului. Cam așa credea. Dar nu știu dacă mai cred așa Basne. Ideea de muncă nu era în sine o idee rea. În echipă și de ritm alert cu cântec înainte marș. Era menținută în eră de întrecerile stahanoviste din beciurile securității unde bătaia era ruptă din raia. Bătaia la rotisor, în pe o parte și pe alta cu bocancul s-au tras ușurel al unghiilor și al dinților și așa mai departe. Erau etăcâie tehnici elementare ale muncii în echipă. Că doar omniprezența spiritului de echipă mai păstra cât de cât vie flacăra democrației. Nimic nu era lăsat la întâmplare. De acești meșteșteri, care din generație în generație făceau parte din casta Templarilor. Și Templarii ăștia întâmplau tot ce găseau. Casta le era meseria: să întâmplărească întâmplări care să nu se întâmple și să facă întâmplări care să se. Bineînțeles, cel mai întâi. Dădeau la tâmple și la cap. dă la cap, dă la cap, la cap, apoi ia-l ca hreanu. Tâmplările în formă de rug sau cele împopoțonate cu un ștreang sau cele în formă de țeapă în cure sau cele care ghilotinau sau nu mai erau la întâmplări mondene și nu prea mai era cerere la ele. Chiar și tribunele erau un deja vu de când cu împușcatul în tribunal. Acu se cerea tâmplărie și mobilier pentru regate, că se lucra la o nouă ordine, Europo. Tâmplăria necesară navei o ciopleau cu tesle ascuțite. Erau teslari și umblau în păslari. ps lari Orgumar, ca să nu se audă întâmplările și polpoteriile întâmplate la beci. Deci, fiind specialiști specializați în întâmplărisme, tâmplăreau ca niște mașini bine unse. Aici se bate la mașină? Da, da de obicei la ei se bătea manual, nu la mașină. Și știau tot ce s-a întâmplat, se întâmplă sau se va putea vreodată întâmpla, Că nu întâmplător aveau dosare cu fiecare. Enciclopedismul lor, bazat pe marxism, băsismul științific, făcuse din tâmplie o adevărată artă. Cum plitmeșteșul de tâmpie. Tâmplăreau... Și nemai întâmplate, adică care nu se vor uh, întâmplări, dar care s-ar fi uh, putut întâmplări, dacă n-ar fi fost ei de veche, la toate întâmplările și întâmplăricile storiei, că doar nimeni nu mai crede că băse e ghidonat ghidona de boc. Și doar noi ăsta băsul la Timon 24 din 24 că din întâmplare băsele și el, om. Atunci boche hominide. Baia vor tot. un scăpă un întâmplător. Tâmplarii erau și ei specializați între ei. Mai ceva ca doctorii. Doar că nu se mâncau așa între ei, din vari motive. Și nu prescriau doctorii. Ce aveau prescrise note informative și în ce articol de lege să lege, Dulgherii dulghereau, lemnarii lemnăreau, rotarii făceau roți și stăteau roată ca să bage câte o obadă, dogarii făceau doage, cu ei o doagă, butii și butoaie, grindarii grinzi, strungari strunjau la strungă ce mai apucau și ei, iar rândeluitorii se rânduiau pe rând la rândeluit omul nou, proaspăt, strunjit. Dar dintre toți tâmplarii, cum spuneam, mai șapte decât toți ceilalți șapte, cei care întotdeauna se întâmplau să fie mai în față, ca cei mai egali, între egali, indiferent că era privechi sau cununie, erau rudarii. Cu rudăresele din rudărie, cu rude tocmai la Ierusalime, de unde aduceau lemn de cedru pentru urne de vot la stime. Uh, nota autorului că vă pot spune ce am auzit pe surse din culise, căci că la ăștia nu li se nici de aldiceni, nici de al de deni. Căci că ei toți sunt rudă direct cu frasul tartorul mare. rude prin rebotezare și dare de dare. Și dări, și dijmă, și bire, și etc. În sfârșit, până la urmă, eu mai și slobozit puțin câte puține prin slobozii. Slobozii de azi și de ieri. Rudele era cele mai bune bodigoarde pentru a feri de tâmplărele cu olee întâmplărite pe nepregătite. Ca spre întâmpine o așa, tâmplăreau tot ce le ieșea în cale. Când șomau, scriau cu brișca pe băn și pe pomi, ca să nu uite scrierea pe oameni. Niciun fel de activitate nu-i plictisea. Oricât de mult s-ar fi repetat în monoton monologat, de genul, ia zibă, bă, bandite, ce și cum, ia mai dă tu aici așa cu o declarație cum că... Și etc. Și oricât de greu ar fi fost și oricât de mult s-ar fi lăsat așteptat, nimic nu i-ar fi abătut de la lucru. Fie că era lucrător de miliție, ori lucrător de la Secu. Și erau atât de buni în meserie încât și dintr-un rege ar fi putut face un pion sau chiar un cal care să ne cheze la comandă și să mai și dea din coadă. Apropo, da, de regină, de regină, de ce nu se mai pomenește, A? dar pe băieții cu ochii albaștri i-au trecut alții. Odată. aceștia au luat ADN de lemne de arbore împărat și au sculptat în el și au sculptat până a ieșit din mâna lor un dita înlemnit cu tâmplă de cismar. Pe spate scria Made in China. Ai noștri au luat un dăsta cu privire tâmpă și l-au viceversat. Din întâmplare, ăstuia i-a fost dat să fie cu președinte de oman. Președinț oman. Ca să-l mai omanizeze, i-a crescut un coi în talpă. A călcat greșit și a rămas nespovedit. Întâmplător sau nu ultimului nu i-a crescut decât un scaiete într-un ochi. Dar nu e chiar chiar de tot, de tot, e puțin șui. Dar aia băsescului și lui nu se uită cu ochi bun la nimeni, exceptând ceea ce trebuia să se întâmple. Stadioana e arhiplină, că într-o liniște deplină, liniște, bă, bă, alu, liniște, ce cu. dracu? Se lansează nou tip de manechină. Boccici. Tâmplarii întâmplăreau de mult la această întâmplare că cine are arhivele și pe arhivare tâmplărește cu un vor, un trecut viitor. Și avem deja amintit despre viitoarele viitorimi ale bocguvelor din epoca limbii de lemn fără să aștepte vreun îndemne. Fără niciun semn, aparent, lucrătorii lucra fără de pauze și concede. Nici nu se uitau la piesa pe care o aveau în mână de întâmplărit și de strunjit după stasul omului nou. Lucrau și lucrau până reușeau să-și facă norma. Normal că noul om nou, măna că a tras la Edigo cu alt om nou. Nu-și dă ce, dar Pinocchi era considerați rebute. Și dacă nu se dădeau singuri la funde, erau trași pe linie moartă și trimiși în bermude. Asta fiindcă căci că Pinocchiatu e cam fârtat cu nefârtatul și cu Deocchiatu. Altfel, omanul nou și pigmalionat în portocaliu cât mai viu căpăta oarece asemănări formale cu vechile mumii ținute în formale paleotraiane. Mark Twain chiar remarcă că datorită și mulțumită calității slabe și lipsei de calorii a acestor mumii omane care erau arse în cazane, la foc mic. Locomotivele homericane au intrat în criză. Criză care a declanșat criza mondială. Pentru a preveni împrăștierea epidemiocrizei, tâmplarii tâmplăriseră această titanică arcă, cu 30 de cazane, câte unul pe zi, alimentate cu patru or patru furnale în care se ardeau mumii mumificate de vii. Numai patru din cele patru coșuri de fum erau funcționale, cel de-al patrulea fiind chiar acum în deplină fumegare, iar cel de-al cincilea era complet fals. Vă reamintesc că era în timpul gubernării Boc-Vadrige, când se zice că cuvântul de ordine era jos cu vechea, sus cu noua ordine mondială. Tâmplătorii se considerau tâmplari de oameni, după modelul celui din susăraie, da, și după modelul băsistului din jos iada omană. În timp ce lucrau, lucrătorii puteau întoarce capul sau privi spre ceilalți tovarăși de muncă și de pigmalionerat. Sau putea lua cuvântul în față de raional. Dar ciocanul, ciocanul care nu era urmărit, se ridica și cădea cu o precizie amezingmătoare întâmplărit, lovind exact acolo unde trebuia. Niciodată alăturea sau pe alături. Lovitura de pulan putea izbi oriunde. În în cap, în lubu urechii, în umăr, în cot, în cot. Nimic nu se întâmpla la întâmplare. De necrezut, cum o singură lovitură putea provoca atâta durere. Mărturisește un Winston suscitat. Totul era o știință. Știința de a modela oameni după chipul și asemănarea. În epoca victoriei comunismei la oraș și sat, așa numită epocă victoriană, constructorii de arcă omană, în afară de cei care croiau, îți coreau o cravașă pe spinare de tepișeai ai tine și răscroiau, și de cei care coseau cu coasa, și de cei care întâmplăreau, mai ales și ciocănarii și ciomăgari exceptându-i pe cei care nu erau. Fiind plecați cu secera, toți acești își erau tovarăși de ortăcie și țineau tovarășie la diferite. Ei știau a priori că, că pe lume nu există oameni sănătoși, există doar pacienți nediagnosticați. Era de la sine înțeles că toți sunt niște delicvenți și că oamenii legii nu i-au putut încă prinde pe toți și că nu sunt omani cinstiți, doar mincinoși nedovediți și nu omani de bine, doar infractori încă neprinși. Aceștia veneau călare pe măgarilor care făceau tot felul de măgării una din măgării fiind băligeala cam peste tot. Spre deosebire de asinilor și o măgarii nu erau aproape deloc asasin, așa cum ne-am fi așteptat, și minereau țara de sus în jos și de jos în sus de câte ori era nevoie de vreo defilare, ceva, în onoarea de familistă cuiva. De exemplu, la trecerea de la societatea de tip B3, la cea de tip mai hăi, de tip B4, sau la preschimbarea din regimul Boc 5, care era puțin mai de cea, cea. Biz repetita placet, că lucrurile repetate plac. Și cum să nu ne placă seria B, Sau seria cu Escu? Escu 1, Escu 2, Escu 3, Escu Băsescu? Se aud scandări de cinste lui, cinste lui, cinste lui Băsescu lui, Osana, Osama, concomitent cu repetiția pentru daciade și mai repetițiile pentru mineriade. Astea, da, erau cheia de boltă, că omii e cel mai prețios capital. Toate defilele și procesiunile erau stâlpi și grinzi de susținere pentru corabia neamului, dar defilările de defile intrase un defileu și un de umbră, pe unde nu mai puteau curge, din cauza unor oi, alu unu, anurge, care toți scriau și rescriau rime la bucovine. Și pulimea se înghesuia să scrie și ea. A, sincer să fiu, nu prea știu ce ar putea să scri, în afară de prostii, de păgarduri. Ca așa e omanul, ca oaia. lesne se ia unul după altul, și se haisamă. De bună samă, stâlpul și reazemul, baza fundamentului temeliei, era boc. Dacă el nu mișca în front, nimeni, nici ca nu, nici măcar nu clipeau fără acordul lui tovarășul boc, deși în ultima fază, când intrasem putrefacție, s-a zis de boc că boc e o păpușă de cr, lucru cu care el nu prea era de acord deloc. Și nici eu, de, decât nițel. Că bă, în loc să ne arate pisica, ani l-a arătat pe el. O altă stâlpă a puterii de cârpă e pupi care, cu miile, jandarmeresc viile și chiar morțile. Ei îngrădesc pulane marile adunări populare, omane, pupii portocalii fiind uh, pupii curei atei. Ei sprijioană puterea pe delioară și pe dinăuntru și pe din afară. Un pop la fiecare gard, păpost de bodyguard, libertatea de-a să trăite binelea ține cât ține gardul și popul. Populimea sătulă de bucu, așteaptă proto popul să-l schimbe. Aș, ăsta ne-e locul. Și norocul în că se cam clatină, ca o arcă, barca puterii. Aș, ți se pare, ai tangaj de rău de mare. Boc ne este reazem și meterez al demoului din este. Eh. Lumea împingea gardurile, popii le respinge. Gardele e ca o minge de ping -pong în epoca Boc, se ping-pongă cu orice, de la garde până la chipie. Și datorită mișcărilor de baricade, de strade, nu se mai poate face intabularea libertății noastre decât prin GPS. -e. Azi, la ora locală 4 GMT, libertatea ține de aci până aci. Nu ca el, și nici cara sa la ca și guvernul și gardul, din jurul guvernului și libertatea de a sări gardul, toate sunt obiecte de decor, inclusiv bocul tuturor uh, guvelor. Ca să nu avem inundăți, se... Legea delimitării libertății e o treabă mică, dar zilnică, de care se ocupă poparii încotrocinați și groparii lui boc, vaccinați cu vaccine antiboc. Iată cum. Se ia o sapă sau ceva ca o și se sapă un grop. În grop se pune un pop în fiecare grop câte un singur pop. Se mai aude și câte un cu în sus, bă, v-am mai spus, cuverdele în sus, tu vă... Câte groape, aproape tot atâtea poape. Că la tot atâtea groape ne trebuie tot cam atâtea poape. O liotă de popi și toate bine dotate cu o constituță scrisă pe pulane. Curat, neconstituțional. Da, un Citez gealație, nota autorului. Da, cu dotarea de la natură, cum rămâne? Despre lungime, ce ne puteți spune? Pulane cu care să ne scrie nouă păspinare drepturile constituționale și legea cea mai băsească această adevărată religie a libertății, că doar nu de nebun umbla el cu torța libertății în mână. Îl frigănea și n-avea cui să iudea. Da, în era lui Boc, atât de draculă era legea, încât, prin extensie, mai există și un al doilea gard, și mai înghimpat, interior, cu pede popi, fili, mari iubitori de pede și filopedei înfocați, care îngrădesc libertatea popilor preavirii, ca într-o strungă. Ăștia sunt strungari. În mod logic, pede popii jandarmăresc mai ales popii și îi dau în jujeu. Și bagă în reeducă. Și în aia măsii. Sau le arată poza lui Dejeu. Problema nu era cu îngrădirea și cu dezîngrădirea. Nici cu violul. Nici cu siluirea libertății. Convățaseră să-și facă singură treabă. Conform PDL face treaba ce și cum trebuie. În Dracula lemn Băsescu e cel mai funebru brand, celebru. Problema se punea că începuse o criză de materie primă, de calitate, în deosebi clay, de oase, omane, lucru pe care nu-l putut să rezolva nici întâiul cizmar al țării. Sarsailu trebuia să încingă cleiul de oase la foc mic, mic, mestecând încet, încet, până se încleia uniform pe făcăleți și avem o consistență de clei grosulei. Suficient de grosul ca să curgă ca o pastă și suficient de lichide ca să pice. Conform, dacă nu curge, pică. Apoi, Cleiul era năclăit peste tot. Uh, nu numai pe clanțele ușilor. Și după ce era bine, bine mestecat, ca o cinga, și după ce era bine, bine cingăit, era scuipat direct în orice. Mai ales în găuri. Da! Asta era era. Și ăsta le era standardele de să trăiți bine. Da, fără să acâți din belșug, nu știu, zău, cât ar mai fi rezistat odiosul. Încă o zi, peste tot în Omania, pardon, încă și azi, peste tot în Omania, se mai văd urmele antrenamentelor cu cinga. Costă de cinci ori prețul la cingă ca să ștegi urmele de cingă de peste tot. Unii zic că de asta cinga era supranumită cea de peste tot locul, că avea spirit pretutindenat și se credea că va supraviețui, ca și Bocu, chiar și unei bombardele atome. Alții zic că ăia, de fapt, se antrenau la scuipat. Alții zic că criza de Cinga a declanșat căderea sistemului totalitar și a pregătit criza mondială de azi. Certe că problema rămăsese încleiată rău încă de pe vremea cizmarului. Geniu din grădina Carpată a făcut o genială tălpuire, o magnifică tocuire și o prea minunată închipuire. Poate vrei să zici încăputare. Așa aș fi vrut. Dar nu știu ce e aia. Ei bine, vine de la căpute, că aici se bat căpute. Nu se joacă barbute. Dar de utut -ut se mai ute? Dar din cauza crizei de clay și de mici, care a precedat Mileniu 3 și SSMD a SSMD s-a descleiat și a capotat la primul pf, vânt. Cizmar caput. Deși cu era alte vremuri, cu alte scremuri, încă se mai pomenea de uh, meseria e brățară de aure și dal de dalea de râse și plânse din epoca de aur. Că cizmăritu e o meserie înrurită cu ciz măria și se transmite și el din generație în generație de aure la eșcii de păplaure. Astfel se explică de ce succesorul umbla cu sula cizmarului, în coaste. Da, și așa, însulit, a mai trăit destul. Dar și draculul dracul ne-a mâncat sufletul de când se tot matusalemă la putere cu cele două mandate expirate, în timp ce un sulică sulea și desulea covorul roșu pentru fiecare și se emilea la fiecare că vrea și el o guvea. Până la urmă s-a ales cu de patru ori. Revenind, deoarece coca era cu nu putea fi călăfătuită, nu era posibil să se introducă material în orice mică crăpăturică dintre scânduri, deoarece s-ar fi întins cu săturile și scândurile s-ar fi îndepărtat și destrâmbat și toată corabia cusută s-ar fi descusut toată ca un fermoar. Încă înainte de lans, lansarea navei la apă, coca trebuia să aibă forma unei scoici perfecte. Asta însemna că scândurile să fie puse strâns, marginea lângă margine, niciun fir de păr să nu poată trece între ele. Deși era o muncă de sisifă, aproape imposibilă. Acesta era, de fapt, rolul flafărilor. Să flafe. Și al sibilelor. Să sibile. De bine. Că dacă sibileau de rău, le strângeau degetele cu ușa până spuneau și ceau pe de doi subt. Spre deosebire de cheopsele care le băga degetele în semn ca să nu rămână loc gol între pietre, ăștia nu băgau nicio mână. Flafării limbau, adică dădeau limb cu limba la fiecare scândur, de jur prejur, să nu rămână nicio urmă de prafe între. Apoi ziceau, perfect, și îl dădeau la ctc-ul flafărilor să-l ctceze să vadă câte de fără prafe și fără microbe. Încă de atunci, așa erau ei de microbi și de robe ai munci perfecte și sclave ai datoriei și onoarei. de asta se zice că munca înobilează pe om, dar nu pe orice giu. Pentru a vă da un exemplu de setea de perfecțiune, a constructorilor veniți din toate colțurile țării, inclusiv din Micul Paris, din Roma, Viena, Veneția și alte sate și comune comunale la fel de bine cunoscute ca și de Buleni. Iată un mic amănunt de dinainte de dansurile papă, prin care omanii salutau nașterea unei noi arce și zorii noi orăndurii mondiale că era în definitiv o regată dacă pardon că ce era în definitiv o regată dacă nu un festival al arcilor cu vâzle și ce era în definitiv o epavă dacă nu o viitoare navă și cine o viitorea dacă nu înainte ca corabia să fie cusută templarul șef cu trei stele, care avea planul întâmplărilor viitoare, presăra o udră portocalieasă pe marginea uneia dintre scânduri, alătura cele două scânduri și le separa apoi, ca să vadă unde a trecut praful portocaliu dintr-o parte într-alta. dacă trecea, venea rolul lingăilor și al flafărilor, care lingea până nu mai rămânea nimic decât lemn și mirgheluit, numai după ce cele două suprafețe se potriveau perfect. Un strat subțire de rășină și smirnă topită era aplicat pe două fețele lemnului și o singură fâșie de ie brodată cu era întinsă perășina încă neuscată ca să fie inserată între cele două scânduri când aveau să fie presate împreună, gata pentru a fi cusute după împreunare. Acoase o corabie reprezintă o operațiune de două ori mai lentă decât o construire obișnuită a unei nave, fără niciun nită la care se foloseau cuiele de lemne. niturile intrase hituri la corabia cu Titanica cu sutul era o adevărată artă Pentru arca actuală se lucrase zi și noapte, la lumina lămpașelor, în lumina documentelor de partid și de stat, timp de două băse mandate, cincinale în patru ani pe jumătate, fusese făcute 37.191 de găurele în lemnărie și dacă aceste găuri nu ar fi fost bine astupate cu clei, apa ar fi trecut prin ele și ar fi fost vai de ei ca printr-o sită sau o strecurătoare ciuruită. Auzind cuvântul tabu, ciur, cei care se uită nu se mai uită în prejur, ci se iau cu mâinile de cur. Din fericire, politica clar văzătoare a escului meșter Cârmage a întâmplat aici un loc de joc unde se cârmește ciurelu, joc de perechi și puradeii se joacă de-a și de-a Asta când nu trece fanfara militară băsind din tobe un hai la ciure și până n-apare băsistul să bine trăit scandând. I-am ciurit! I-am ciurit! Că undeva prin sus raie sau în jos iraie, se inventa si ciuru și curu și abajuru. Și cei din sus iadă, sau poate din jos iadă, în mod evident, făcea și selecția. Ăia cu tatu, aje și părsince. De o parte, căci că aveam pielea toma, bună de tăbăcit pentru abajure în abataje. De tăbăcit se ocupau tăbăcitorii de piele și tot ei ne tăbăceau și ne frăgezeau. De-ai fi putut crede că-s canibal. Dar nu erau. Erau om normali. Erau doar niște tăbăcari care își făceau doar meseria. Și pulimea se încura la ei în coadă să le Problema se pune că începuse o criză de materie primă de calitate și îndeoseb piei de bună calitate și tăbăcite cu deplină responsabilitate și seriozitate, că ortacii au nevoie de lămpașe cu arabescuri și băsescuri franjurate, sub deviza să dăm țării cât mai multe macrameuri Minerii lucra în chiloței și în maieuri, în trei ture, tot legat de arta și de tradiția ciuruitului, practicată de meșteri ciurari, frați de cruce cu cei lingurari și cu cel vrâncean. Ciuruirea, însă, e, cu un cuțin, e ca un cuțit cu două tăișe, Uneori, ciuritor e ciurui la rândul lui de altul, cu curu mai mare și găuri mai multe. Deși epoca ciuruitului și a ciuruitei lui e îngropată, amintirile revin când nu te aștepți. Pe partea din afara corpului navei, găurile au fost astupate cu o pastă cingamă făcută din clei de oase omane, și amestecată cu vară obținut prin arderea și pisarea oaselor strămoșilor romani. Se obținea ca un aluat, o cocă pentru cocă. Prima era și mai puțin comestibilă decât ultima, că se încleia pe gât și putea a de copil mic. Lucru pe care între atât l-a pățit un ion oltean, încât nici nu se mai aia, dacă n-avea un cac de boc pe gât. Atenție, amatori, posibil pe depățitori, mulți stând pățiți aici. Apoi, cititor, măreței lucrători, a intrat într-o scurtă vizită de lucru în interiorul cocii. Aici, bocii lucrători, mai întâi stătători, i-au arătat liderului Maximal, nu că fibrele de nucă de cocose au sub lichidele funiile, fiind bine întinse cu săpune de oameni, că i-au arătat cum s-ar spune cum e să fi sugebute, și l-au învățat arta de-a bea viscă cu gheaț. Despre marca de săpun nu pot să vă spun secretul de fabricație al vischilui, decât că era un indicator discret al faptului că se trăia din ce în ce mai bine în ciuda faptului că se tăia și că nu se adapta la tangajul sătrăitului bine, devenit treptat un sătrăitor de bine în societatea de consum. Se calcula că deja consumul depastă de, de dici și de curpa pire pe cap de locuitor, dar nu și cantitatea necesară de săpun de om. Pe fundul corăbiei cu sute se un stradă de protecție contra scoicilor și al viermilor și al cariilor. Var, din gropile comune de var din epoca postcomă, cu seu și săpun, amestecate cu baligă și paie și lipite manual. Aici scarabeii lucrau ca la carte. A, nota autorului. Dată fiind criza de paie, se renunța la și se înlocuia cu un locuitor, mai multă barigă de cale. De aici îndemnul care se striga la orice mitigă PD. Să dăm țării cât mai multă barigă sau cât mai multe. Apoi, chiar Băsescul însuși, cu însăși mâna lui dreaptă, a băgat o săniuță de lansare sub cocă. Sub talpile ei a pus bucăți de lemne, din limba de lemn, un secuseu de oi, bucove. Și la un semn B și au început să numere pe repe, pe de, înapoi, încor, zece, 10, 9, 8.